De som hävdar mångkultur, de vill inte ha mångkultur. De vill ha makten. Lördagsintervju 26 med Karl olof Arnstberg tar fem delar som tar upp olika aspekter. Detta är del två som handlar om den svenska kulturen. Men det här som du beskriver då, att, uh, det, att vara svensk och ja. den svenska kulturen, vi, vi kan inte så enkelt bara beskriva vad det är. Vi kan inte visa på någon bok som enkelt uttrycker detta och vi har inte några tydliga regler för det egentligen. Men det betyder ju inte att det inte finns. Nej, alltså... Jag skulle vilja knyta an där till en person som, som sa så här, nämligen Mona Salin.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 Alltså det går ju att kritisera och bli väldigt upprörd över men egentligen tycker jag att hon träffar rätt. Att säga så här, är det en del av den svenska kulturen? Ja man kan säga det. Jag tror att det hon ser är att andra folkgrupper, minoriteter, jag tror att hon sa det i något kurdiskt sammanhang om jag har rätt... Hon ser att de har traditioner, att de har sammanhållning och de har väldigt starka gränsdragningar och så vidare. Hon ser deras kultur därför att det är det man gör när man befinner sig utanför en andras kultur. Jag studerar eller har studerat romers kultur på ett sätt som inte romer själva kan. Därför att de, inte, de ser inte detta som jag ser. I kraft av att kunna jämföra mitt eget utifrån med deras. Så jag tror att Mona Salin såg någonting som hon... Hon fick kom på någonting och det var inte alldeles fel. Och så jämförde hon och så insåg hon att vad vet jag om det svenska? Och då visste hon inget särskilt. Och det är två saker som där är tydliga. Det ena är att hon tillhör en majoritetskultur. Och svenskarna, även om det hävdas att vi har varit mångkulturella alltid, vilket är en grov lögn, så vad har vi varit ända fram till kanske 80-talet då det börjar luckras upp. En väldigt etniskt enhetlig nation. Och tillhör man en, en etniskt väldigt dominant majoritetskultur så blir man inte särskilt medveten om var är man vad är man tillhör? Man är, det är självklart. Man är det någon man slags hemmablindhet? Så att ja, säga. i högsta grad är mm. det det. Alltså man, man rör sig ju i sin egen kultur. Och det jag sa nyss om att man, när rätt personer gör rätt saker i rätt sammanhang så syns inte eh, verkligheten. Hon ser inte den svenska kulturen därför att hon ser den får hon syn på i ett gränsspel. Och det som händer då är att hon ser kurdernas kultur, om jag har rätt i mitt minne av att det var ett kurdiskt sammanhang, hon sa detta. Och så tittar hon tillbaka och så inser hon att hon ser just inget särskilt, när det gäller, eller hon begriper inget särskilt när det gäller svensk kultur. Och det har alltså med att göra med att hon är medlem av en majoritetskultur, och en etniskt väldigt enhetlig kultur, men också något annat. Nämligen att Sverige... Och svensk kultur är extremt framåtriktad sedan 30-talet. Du har säkert hört sådana här uttryck som världens modernaste land och världens modernaste folk. Och vi har i Sverige varit eh, allt sedan eh, ja, i stort sett Socialdemokratin kom till makten i början på 30-talet och Stockholmsutställningen 1930. Och det finns flera. Flera händelser som i början på 30-talet som markerar ett paradigmskifte, alltså ett skifte i synen på livet. Och från, därifrån och framåt så är det framtiden som gäller. Sverige är framtidslandet och historien är inte särskilt intressant. Dagens skolbarn och även den så långt tillbaka som min generation, nu kan jag en del historia, men det är mera i kraft av mitt yrke en att jag kan se att andra svenskar i min ålder kan särskilt mycket historia. Och yngre kan än mindre, det vill säga historien och traditionerna och, och hyllandet av gemensamt folkarv har dumpats i Sverige. Alltså vi har inte sett detta som, som någonting värdefullt att värna om. Mona Salin är i kraft av att vara en typisk svensk, väldigt okunnig när det gäller svenska traditioner och eh, svensk historia och svensk gemenskap. Och i det är hon en typisk svensk. Va? Mm. Och eh, dessutom då så får hon syn på att alla, att andra folk ofta inte är på det sättet. Så att hennes, eh, hennes uttalande, hon träffar någonting där. Hur upprörande den är men just den här hemmablindheten. Ja. Är det någonting som du skulle säga finns den också i andra majoritetskulturer på ja. samma sätt ungefär? Ja, det är generellt. Men alltså, en majoritetskultur kan ju vara annorlunda beskaffad. du tar eh, nästan alla små länder är patriotiska därför att de vill hävda sig gentemot omvärlden är det är väldigt viktigt att synas på den offentliga scenen och det gäller också för Sverige men i Sverige alltså kan vi fixa till en plats i FN:s säkerhetsråd som eh, så får det kosta mycket som helst kan vi på FNs uppdrag, vi älskar FN i Sverige på grund av Hammarskjöld kanske, skicka iväg några svindyra militärer till Afghanistan där de inte har någonting alls att göra som har med svenska intressen. Ja, Då tycker våra politiska makthavare att detta är väldigt bra startar en frihetsrörelse i Apartheid Sydafrika så kan man nog spä på med en miljard vilket de gjorde utan att, någon, Socialdemokraterna gjorde utan att någonsin fråga folket om detta var rätt till. På köpet slussade det pengar via hemliga bankkonton i Schweiz och så vidare. Det är en orörd rättsskandal tycker jag, eller en politisk skandal som aldrig särskilt har uppmärksammats i Sverige. Därför att, att så här kan man hantera uppdraget som, som svensk. Vi ska göra intryck på världen, vi ska förändra världen. Där uttrycket den moraliska stormakten som du vet. Så vi är patriotiska. Så Men... det är ett utslag av patriotism? Absolut. Men vi vill inte visa att vi är patriotiska. Nej. Alltså om någon säger, jag minns inte heller jag är så där pigg på att nationella symboler. Jag minns vid ett föreläsningstillfälle en gång i Göteborg där eh, det stod kvar en svensk fanborg på scenen. Och när jag var klar med min föreläsning så var det någon från en Göteborgstidning fotograf där som skulle göra ett litet reportage. Och då sa han, ställ dig under fanborgen där. Fanborg, vad är det? Det är... En samling flaggor som är uppställda mm. i en uh, ungefär som en blombukett kan man säga. Nästan. Med in olika internationella? Nej, nej, det var bara svenska, svenska flaggor Därför att det hade varit något som begivenhet tidigare. Och då tyckte han, Jag hade pratat om svenskhet och tyckte han gå dit och ställ dig så tar jag en bild där. Och jag var omedelbart oro. Det här var före vår politiskt korrekta tidsålder. Idag skulle jag känna ännu mer oro, oråd. Men eh, jag reagerar. nej du får nog ta någon annan bild, någon annanstans sa jag. Därför att eh, förknippas med det nationella har i Sverige ja, det är en tydlig signal om konservativa ideal. Och som forskare vill jag ju inte vara förknippad med någon sida. Va? Mm. Men, eh, det här är ju väldigt speciellt för Sverige. Alltså att vi Samtidigt som vi är väldigt angelägna om att markera Sveriges betydelse i världen så, är, så spelar vi ner de nationella symbolerna. Men det här är ju väldigt motsägelsefullt ja, egentligen. Det det. För å ena ja. sidan så ska vi vara en global stormakt i form av den moraliska stormakten Sverige. Och vi ska leda säkerhetsrådet. Och vi, ska, vi vill rädda Sydafrika också från de här hemska apartheid-idéerna. Alltså vi, vi är ju ledande. Men är det, kan det vara så att vi innerst inne vet att vi är bäst? och ja, att vi. Vi vet att vi är bäst ja. och det vill vi inte skryta med. Så är det, man skrapar lite med foten som man gör när man är bäst och säger Äsch, det är väl inget särskilt, men man känner ju inuti att vi är bäst. Vi är och bäst. Det, där gör ju, det där gäller ju många, alltså även företagsledare. Jag har intervjuat eh, företagsledare i på Filippinerna. För länge sedan. Därför att jag ville komma utanför det svenska området för att få lite kon på vad som är typiskt svenskt. Alltså svenska företagsledare i Manila. Och för det första så när de kom dit så börjar de bejaka svenska symboler. Det blev väldigt viktigt att skicka efter sill och nubbe. Och gärna ha en svensk flagga på flygen på sin bil och lite sånt där. Alltså man började bejaka svenska minoriteter. Nej, förlåt, svenska symboler för nu var man i minoritet. Men de sa också att... Eh, de hade besvär efter att de hade akklimatiserat sig, så hade de besvär med svenska ingenjörer och andra som de anställde. För de hade en tendens att komma till sin nya arbetsplats i Manila och säga: In Sweden, you know, we do it like this. Och därmed liksom var väldigt stela att det är självklart att det är svenska lösningar som ska gälla. Och det fungerade inte särskilt bra. Va? Dels var det ju inte alltid svenska lösningar bäst, men det här var en stelhet. Och det, det är också uttryck för att eh, svenskarna är i sak väldigt svenska och stolta över sin kultur. Men när det gäller symboliken på hemmaplan och att bejaka vad som är svenskt så har du fått en politisk hantring mot konservatism, vilket är olyckligt därför att eh, egentligen har det inte med eh, den här politiska skalan från höger till vänster att göra, utan det är en underavdelning. Det nationella är det överordnade. Mm. Om jag får hålla kvar lite vid den här frågan om att, att svenskar, vi, vi, någonstans, vi vet ju att vi är bäst och eh, vi vill inte, därför vill vi vara lite blygsamma, för det är också ett svenskt drag. Som ja, det är, den som är bäst bör liksom inte skryta. Det tillhör, det tillhör förhållningssättet när man är bäst. Det kan du ju se hos elitidrottare också. inte inte skryter de i allmänhet, utan de säger att det är många som är bra. och det, de, de ligger lågt med det hela. Men skulle du kunna... Tänker att det här har att göra med att vi, vi då inte vill framhålla vår nationalism, eller vår nation, vår nation, eller vår identitet. För det är ju samtidigt att tala om att ja, men vi är mycket bättre än vad ni är. Ja, det vill vi nog gärna tala om, tror jag. Fast vi vill ju inte, vi vill ju bli trodda. Ja. Alltså, om jag säger till dig: jag är bäst. Ja, tycker du, jag tänker du. Det. det funkar mm. inte. utan Jag måste, måste ju vara lite listigare när det gäller att, att liksom visa fram att jag tycker att jag är bäst. Mm. Så, att, så att du kommer på dig själv. Att inte jag sen säger Det ska bara direkt. kännas att så, Aa, så är Sverige. Yes, yes. Men jag ska tillägga att jag tycker att eh, Sverige... och i synnerhet svensk ingenjörsteknologi är fantastisk alltså. Vi är väldigt bra när det gäller viss typ av högt utvecklad kunskap. Men vi är ju jämfört med Tyskland exempelvis en ganska primitiv kulturnation. Vi har en, alltså mycket av både humaniora och samhällsvetenskap tycker jag befinner sig långt ner. Och även eh, våra politiker tycker jag liksom inte inte visar något större skarpsinne för att uttrycka sig spyrigt, men Sverige som ingenjörsnation. Det är, tänk det är ett sånt litet land som bygger flygplan och bilar och, och eh, krigsmateriel och you name it alltså där vi ligger på många sätt i den absoluta fronten. Och även idag med med eh, eh, datorteknologi så att eh, jag menar, man kan vara bra på olika sätt och man begränsar sig till detta som dock aldrig har, som visligen med svensk exportindustri är ett fundament i vårt välstånd men som vi aldrig särskilt har lyfts fram i den politiska retoriken mm. så är det ju faktiskt eh, lite märkvärdigt precis som andra folk är stolta över vissa saker som de har utvecklat, så bör svenskarna naturligtvis också vara stolta över vad vi har utvecklat som ingenjörsnation. Ingenjörs... Oj, det var svårt ord. Vad vi har utvecklat som ingenjörsnation. Skulle du vilja säga, om vi nu talar svensk kultur, Mona Sahlin, hon, sa ja. hon vet inte att det finns någon svensk kultur. Ja. Men skulle du då säga att egentligen så är en av hörnstenarna i den svenska kulturen är vår styrka som ingenjörsnation? Ja, det skulle jag kunna säga. Vad är det Nobelpriset baseras på? Vem var Nobel? Vad gjorde han? Mm. Inte skrev han några böcker, mig vetligt. Kan det här också förklara att den här obalansen, alltså att Sverige har varit som framstående ingenjörsnation, men vi har kanske inte, vi har varken Bach eller Beethoven, men vi har en del författare naturligtvis och, och kulturpersoner som har... Författare, vem då? Vi har bra författare, men jag menar någon nationellt, eller någon, någon världsklass vet jag inte om vi kan uppnära jag, jag, jag funderar så här, finns det en obalans mellan att, att Sverige har en, en styrka då inom vissa specifika områden, men sen kanske i sådana här områden som man normalt sett i andra länder värderar högt kanske vi har varit svaga. Att... Ja. Alltså vad vår överhet vill, det är ju att vår politiska modell ska stå moralisk stormakt. Det betyder att eh, världen bör ta efter Sverige i avseende på rättvisa, jämlikhet mellan könen och eh, ja, förmåga att skapa ett gott välfärdssamhälle. Vi tycker att vårt samhälle bör stå som förebild för andra samhällen. Det är bara det att. Den bilden har ju krackelerat, men det är den ja. vi helst vill lyfta fram. Det som visas upp av Sverige nu om man tittar på Youtube och internationella sammanhang det är ju inte Sverige som modernt föregångsland utan Sverige som ett varnande exempel på hur det kan gå om man inte kontrollerar invandringen bättre än vad man har gjort i Sverige och Sverige som med sin feministiska regering med ja med sitt eh, nyugga, eh, sin yoga relation gentemot Israel gentemot ja, det, det, liksom, och sitt av alltså, det är liksom sitt erkännande Palestina alltså det är inte en förebild som visas upp och när bilarna brinner när eh, när reportrar blir attackerade i tjänsten när de kommer dit mitt på Blanka Dam för att se om det hur det står till med den svenska välfärden och den här svenska förebilden. Det blir ju ett varnande exempel. Mm. Och... Kan det vara så att den här svenska förebilden som Löwen, han var ju över till Obama och försökte lansera den svenska modellen. Kan det vara så att den här svenska förebilden. Den fungerade bara i ett fullständigt homogent land som Sverige var då. Då var vi ju också, alltså det, man kan väl säga att det är sanningsenligt. Det land jag växte upp i, det var nog ett av de bästa länder som någonsin har funnits. Och det land som jag fyller 75 nästa år, eller nästa gång. Det land som jag får lämna över till mina barn och barnbarn. Det är inget bra land. Och då kan man väl säga att den bild som serveras om världen är väl ungefär på linje. När vi var bäst ja, då visades det upp en förträffligt Sverige som en tredje lösning mellan kommunism och kapitalism, en välfärdssamhälle där människor var väldigt lyckliga och hade en stark framtidstro. Det man visar upp idag är ett, ett välfärdssamhälle som är på väg att haverera. Mm. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en partipolitiskt obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Jag skulle vilja gå tillbaka till det som vi började prata om, nämligen den svenska identiteten. Och Vi har berört flera saker här som är väldigt spännande, nämligen att den svenska identiteten vi har tagit den så självklar, därför att vi är hemmablinda, vi har inte sett det. Det är snarast när någon inte följer svenskheten, det är då vi har reagerat. Och då har vi sett att ja, det finns någonting som är svensk. Vi har pratat om att... Ja, vi ser det som är fel, va? Eller vi ser en annan kultur, men sen när vi blickar tillbaka, som Mona Salin sa, så, så har vi ändå svårt att få syn på det svenska, så att säga. Mm. Det betyder inte att det inte finns. Nej, det finns, men vi ser det inte. Vi ser det när det saknas möjligen, eller vi ser det när det inte stämmer. Är det så? Och ungefär så. Men jag ja. menar, det betyder också att, att man kan mycket väl tänka sig att det, det som pågår just nu runt om i Europa och som också kommer till Sverige, som jag var lite inne på, det är en revitalisering av nationella, regionala och europeiska kulturer. Eh, nej, den europeiska kulturen där man inte bara lägger fram det nationella. Det som de här nya grupperna talar om det är etnopluralism. Mm. Och det betyder att precis som andra grupper har rätt att finnas så måste min grupp få finnas. Det är inget fel i om vi tar en av schablonerna att vara en vit heter heterosexuell Ja, man men också kvinna i och för sig. Det är inget negativt i det, utan jag har rätt att finnas som den jag är. Och jag har rätt att hävda mina intressen, men... Och här kanske man är lite romantiserande, men det är ändå väldigt sympatiskt. Man säger, precis som du har rätt att finnas och hävda ditt. Och jag, är det. Jag är Stockholm. då säger vi att jag hävdar Stockholm, men jag skulle kunna vara från Dalsland, säger vi. Jag, skulle, jag har rätt att hävda min plats i världen, att Dalsland är min lokala plats. Du Därför. menar att man har sin växtplats? Man har, ja, man har sin växtplats, men man har också ett annat sammanhang. Så har man rätt att hävda sin nationella identitet. Och i ytterligare ett annat sammanhang så har man rätt att hävda sin västerländska Eh, –europeiska identitet, alltså man är, man är fast i det här med identiteten, man har rätt till sin identitet. Mm. –I olika Men den kan lager. Se –Ja, i olika lager, den kan se olika ut. Det som i dagens identitetspolitik, den är ju eh, hegemonisk. Alltså i dag det som hävdas är att det är bara vårt som gäller. Och där har ju en 68-generation och dess efterföljare tagit kommando till Sverige med den påföljd att du, om du hävdar ett annat samhällsideal, om du säger jag vill hellre leva i ett, i ett samhälle som hävdar konservativa ideal, ja då blir du själv för högerextrem. Du får inte vara med på den offentliga scenen och så vidare. Det som, de, det som de nya grupperna säger, de unga, det är att, och det som ligger samlat i identitär som begrepp, det är att ja, identiteten är oerhört viktig. Men vi vill inte ha eran typ av identitetsresonemang därför att de skapar ett totalitärt samhälle. Och, det är det vi och de ganska... i det här fallet, är alltså... ja, det är så. Ja, det är den politiskt korrekta majoritet som liksom förskjuter andra ideal än de egna. De får inte vara med på planen helt enkelt. dagen såg jag någon rubrik om ja, vi vet vad som händer den som har som har andra politiska åsikter. Man blir skälld för rasist eller eller extremist trots att man kanske är varken det ena eller andra. Eller starkare än så. Förmodligen är varken det ena eller andra. Men man har inte samma ideal som den politiskt korrekta eliten, så att säga. Så att, här har vi två slags identitetsresonemang. Båda utgår ifrån att identiteten, alltså vem du känner att du är och vad du tillhör, är väldigt viktig. Men den nya säger att vi ska ha många olika grupper på scenen. Det ligger som begrepp nära mångkultur. Men Saksituationen är ju att de som hävdar mångkultur, de vill inte ha mångkultur. De vill ha makten över situationen och de vill bara ha sin egen version av politiken, som vi alla vet vid det här laget. Jag tänkte vi kan komma tillbaka till det där sist, eller lite senare. Men innan vi går vidare, jag skulle vilja summera vad vi har sagt så här långt egentligen. Och när vi pratade om den svenska identiteten så säger du egentligen det att för oss så är den så självklart så att vi har blivit i stort sett hemmablinda och det som Mona Salin säger det är egentligen ett uttryck för just ett svenskt sätt att tänka. du säger också det att detta med att att ha äganderätten över ett land, det är fundamentalt, det är någonting som alla folkgrupper eftersträvar egentligen, och i stort sett. Och då, det finns några stackars folkgrupper som inte har det och som kämpar för det. Och Israel nämnde du som ett exempel på det. Och vi har pratat om medborgarskapet som ett delägande i, det är ett uttryck för detta att man är delägare i landet. Vi har diskuterat faran av vad som händer när vi släpper in stora grupper av människor som har en helt annan kultur och som inte kommer införlivas i den svenska kulturen. Kommer bli, de kommer bibehålla en egen identitet som kommer leva parallellt med den svenska, och där du är orolig för, för vad som händer för våra barn. Och eh, vi kan ju att hur det kommer sig då att de som idag är framförallt är äldre och som sitter i maktpositioner är beredda att ge bort detta som faktiskt tillhör våra barn och barnbarn. Och jag skulle vilja koppla an lite grann till hur makthavarna ser på det. Vi kunde höra hur Mona Salin såg på den svenska identiteten. Eh, Fredrik Reinfeldt han sa att...